Szerefem. Szeged egyetlen hallgatói rádiója. Készítsétek elő a kontrollereket és a billentyűzeteket. hiszen itt a Gamer, a Szegedi Egyetemi Rádió videójátékos műsora. Én Molnár János vagyok, Aliasz Lernemboy, és készültem nektek pár infóval erre a hétre. Ami a mai adásban lesz, érkezik a héten Wii a Kirby's Adventure Wii. ekezdődött a karmageddon Reincarnation nyílt bétája, készül az új Assassin's Creed film. Megnézzük, hogy hogyan szerepel az Xbox One és a Sonic Boom a piacon. Valamint játékbeszámolónak hoztam nektek egy kis Super Mario Galaxy 2-t. Zenei részlekben hallhattok majd The Living Tombstone t és egy kis saját szerzeményemet is. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hallgassunk egy kis zenét, aztán kezdhetjük az adást. Órák előtt, órák után, és órák múlva is. Szegedi Egyetemi Rádió Ahogyan azt ígértem, folytatódik tovább a Gamer című műsori itt a Szegedi Egyetemi Rádión. Én Molnár János vagyok, alias Lernen és csapjunk bele a lecsóba egy kis Wii hírrel, egész konkrétan azzal, hogy a Kirby's Adventure Wii hamarosan elérhető lesz a Wii n is. A megjelenés a hét folyamán várható. A körbi rajongók örülhetnek, hiszen a platformerek rózsaszín hősének egyik legemlékezetesebb kalandja, a Kirby Adventure Wii a hét folyamán érkezik a Wii U ra is. A víre megjelent 2011-es cím lelkes fogadtatása talán megismétlődhet a Wii U eshop letölthető verzió esetében is, hiszen a készítők nem terveznek változtatni az eredeti játék jól megtervezett pályáin, játékmechanikáján és kooperatív játék lehetőségein sem. Akiknek tehát kimaradt Körbi 2011-es kalandja, azok az elsőből letöltve most bepótolhatják. Az ára 19,99 euró, illetve 17,99 font Kár, hogy erre a játékra nem vonatkozik az az 50%-os kedvezmény, ami a megjelenés utáni első héten érvényes, mint ahogyan az a korábbi V-játékoknál is volt, amelyek megjelentek a VU e shopján egész konkrétan itt a. Super Mario Galaxy 2-re, a Metroid Prime trilogy és a Donkey Kong Country Returns-re gondolok. A Kirby játékok egyébként is nagyon szórakoztatóak, nagyon jól le tudják kötni az embert. Különféle képességeket lehet használni a játékban, amelyeket az ellenségektől lehet ellopni, vagy magunkba szívni, ahogy ez az összes többi Kirby játékra is jellemző. Nagyon vidám, nagyon pörgős, kifejezetten akciódós játék, amit szívesen ajánlok akárkinek úgyhogy érdemes befektetni rá, hogyha valakinek ez tényleg kimaradt volna, én azt mondom, hogy mindenképpen szerezze be. Folytatjuk tovább adásunkat a zenék után, hallgassátok továbbra is a szerefemet. Szia, te mert nem hallgatod a Szegedi egyetemi Rádiót? Mert nem érek rá. Tehogy nem. A kultúrára mindig van idő. Hallgass te is a szert. Folytatva a sort egy kis érdekességgel készültem nektek a mai napra, hiszen bárki beszállhat az a avagy halálos próbakörök vannak a Steamen. Már csaknem egy teljes esztendeje elérhető a Steam Early Access rendszerén keresztül a Karmageddon Reincarnation, most azonban publikus béta fázisába lépett a tesztelés folyamata, aminek kereteiben a fejlesztő Stainless Games a játék teljes verziójával lepte meg a rajongókat. A negyedik epizódhoz érkezve sem változott sokat a széria bevet formulája, változatos gépszörnyetegek volányai mögé pattanhatunk, hogy azután minden lehetséges eszközt bevetve atomjaira forgácsoljuk az ellenfelek autóit, illetve véres masszával az utunkat keresztező járőkkelőket. A Carmageddon Reincarnation is nagyjából ezt ajánlja, de a most indult publikus bétában minden járgányt, pályát és arénát kipróbálhatunk, valamint belekóstolhatunk a Karrier módba, a multiplayerbe és a Free Play opcióba egyaránt. Mivel béta tesztelésről van szó, így a mentett állásaink néha napján elszállhatnak az adatbázist alapjaiban érintő frissítések miatt, ám a Stainless Games a visszajelzések alapján igyekszik minden hibát a lehető leghamarabb kiavítani a játékban. Az eszeveszett autózást jelen pillanatban csak Windowsos környezetben próbálhatjuk ki a Steam-en keresztül, de Linux, Mac, PlayStation 4 és Xbox One verzió is készül a karmageddal Reincarnation-ből. Szóval, aki egy vérengzős Guilty Pleasure játékra feni a fogát, annak irány a Steam, a többieknek pedig azt üzenném, maradjanak velem, hiszen további érdekes videójátékos hírekkel folytatom. Szer, hallgatóktól hallgatóknak. A Szegedi Egyetemi Rádiót hallgatjátok, ez itt a Gamer Molnár Jánossal alias lernamboy -jal. Megvan a hivatalos bemutató dátuma az Assassin's Creed filmnek. 2016 karácsonyától a moziban is élvezhetjük majd Desmond Miles kalandjait. A Ubisoft és a 20th Century Fox jó ideje dolgozik már a játékgyártó egyik legnagyobb sikerű sorozatának filmadaptációján, melyben elvileg Michael Fassbender játszaná az ősei történetét újraélő Desmond Miles szerepét. Eredetileg 2015 nyarát célozták meg bemutató gyanánt, hogy aztán egy időre csendes homályba burkolózzon a projekt, ám maga Yves Gimo, a Ubisoft nagyfőnöke jelentette be, hogy az Assassin's Creed filmváltozata 2016. december 21-én de ismétlem ezt írjátok fel a naptáratokba, 2016. december 21-én hódítja meg a filmvásznak. A dátum teljesen érthető, miután pár hete kiderült, hogy az akkorra tervezett, szintén a Foxnál készülő első Avatar folytatás késik még egy évet, és így a stúdió számára felszabadult az évvége, amit gyorsan be kellett tömni, mert karácsonykor az emberek mindent megnéznek a mozikban. Rendezői székben elvileg az ausztrál Justin Karszel ül majd, aki a külkemény a Snowtown-i gyilkosságokkal írta be magát a köztudatba, és jelenleg épp a Macbeth autentikus, de jó véres feldolgozásán ügyködik Marion Cotillard és Michael Fassbender főszereplésével. Ugyan az épületek között ugrándozó, lopakodó, bérgyilkosról szóló Assassin's Creed is bővelkedik a paradicsom lében, a filmadaptáció valószínűleg visszavesz majd a vérengzésből, hogy szélesebb körben is megtekinthető legyen. A történetről még nem sokat tudni, de ha hihetünk a plegykáknak, akkor a film a második részben megismert velencei környezetet veszi alapul. Kíváncsian várom, hogy mit fognak kihozni ebből a filmből, úgyhogy amint megjelenik, én lehet, hogy meg is fogom nézni. Nézzétek meg, majd ti is, amint megjelenik. Én megismétlem nektek még egyszer: 2016. december 21. Mi az? Kultúra, jó zenék, fiatalos műsorok. Nem a szer, de Szegedi Egyetemi Rádió. Ismételten eredményes hónapot zárt az Xbox One. Mike Nichols marketing elnök szerint fantasztikus évvár az Xbox játékosokra. Az NPD nyilvánosságra hozta januári riportját, amire a Microsoft reagált elsőként. Nem csoda, hiszen a Redmondi cég olvasatában az Xbox One nyerte az év első hónapját mind a gépek, mind pedig az egy konzolra első játékok eladását tekintve. De még érdekesebbnek tűnik az, amiről a Microsoft egyáltalán nem ejtett szót, és amiben azért a teljes jelentés megjelenéséig vagy a Sony hivatalos válaszaig nem lehetünk egészen bizonyosak, de úgy tűnik, hogy az Xbox One elveszítette két hónapja tartó első helyét az amerikai hardware eladási listán. Mindazonáltal által a Microsoftnak van oka a bizakodásra, hiszen a 2014-es év ezen időszakához képest 22%-os növekedést könyvelhetett el az Xbox Live tagságok és az azon játékkal töltött órák tekintetében egyaránt. Hálásak vagyunk a rajongók töretlen támogatásáért, reagálta jelentésre Mike Nichols, az Xbox Marketing alelnöke. Az Amerikában jelentősen csökkentett áron mindössze 349 dollárért kapható Xbox one -ok. a konzolra példátlan mennyiségben érkező exkluzív címek, mint a Fable Legends, a Halo 5 Guardians, a Rise of the Tomb Raider vagy a Forza Motorsport 6, és a Battlefield Hardline, az Evolve és a The Witcher 3 uh, Wild Hunt személyében érkező blockbuster mind azt vetítik előre, hogy 2015 ismételten fantasztikus év lesz az Xbox rajongói számára. Szerefem Szeged egyetlen hallgatói rádiója Mégsem szólt akkor át a sony Boom mint amire számítottak, ez itt a Gamer a Szegedi Egyetemi Rádióban, Molnár Jánossal alias Lernamboyal. Megvan minden idők legrosszabbul fogyó Sonic címe, a Sonic Boom. A wii kiadott Sonic Boom Rise of Lyricből és a Nintendo 3 ds en megjelent Sonic Boom Shadow Crystalból csupán 490 ezer darab talált gazdára világszerte, amelyel ezen játékok a legkevésbé keresett sűnis váltak a szega történetében. Csak összehasonlításképpen a 2014. március 31-én zárult üzleti évben a Sonic Last World 710 ezer eladott példányjal végzett, ezt megelőzően pedig a Sonic Generations-ből 1.850.000 példányt, míg a Sonic and All-Star Racing Transformed-ból 1.360.000 példány folyott. De nem csak rossz hírekről számolhatott be a kiadó, ugyanis az Alien Isolation 1.760.000 eladott példány produkált 2014 végéig. Az adat azért is meglepő, mivel a SEGA csak nemrégiben jelentette be a játék 1 milliós eladási mérföldkövét. Ebből vagy az következik, hogy a cég késett az eladott példányszámmal kapcsolatos bejelentéssel, vagy pedig az, hogy drasztikusan megnőtt a kereslet a brutális nehézségű túlélő horrorra az elmúlt rövid időszakban. Bárhogy is, de a cégre ráfért már egy kis siker, hiszen komoly anyagi nehézségekkel küszködnek egy ideje. Az üzleti hatékonyság növelése érdekében nemrégiben teljesen átszervezték irodáik hálózatát, és bejelentették, hogy a 2015-ös évben leginkább a digitális játékok gyártása felé fordulnak, hogy megalapozzanak egy olyan struktúrát, ami hosszú távon is nyereséges tud lenni. Hát, én azért örültem volna neki, ha tényleg egy stabil, normálisan működő Sonic játékot kaptuk volna, de hemzseg az internet a Sonic Boom videóktól, hogy mennyire borzalmasak, mennyire tele vannak hibákkal, és nem csodálkozom rajta, hogy ilyen kevés példányt adtak, csak ebben 490 ezre, hát ez nem valami sok. Bizom benne szega, hogy fogjátok magatokat és kitaláltok végre egy normálisan működő plotot a, a Sonichoz, mert Utoljára a Sony Generations volt az, amire azt mondtam én is, hogy eszméletlenül jól sikerült, és egyáltalán nem bántam meg, hogy beszereztem. Úgyhogy bízzunk benne, hogy Szegáék összeszedik magukat, és bízzunk abban is, hogy most egy kis zene csitítja a kedélyeket. Szia! Te hallgatod a Szegedi Egyetemi Rádió műsorát? Igen. Szerefen. Szeged egyetlen hallgatói rádiója. Már János vagyok alias Lernemboy, ez itt a Gamer című műsor a szerefemen, és érkeztem nektek vissza egy játékbeszámolóval. Egészen pontosan a Super Mario Galaxy 2-ről szeretnénk nektek egy picit mesélni. Egy nagyon kiváló játékról van szó, ötletes és változatos pályák szórakoztató feladatokkal, gyönyörű zene, ami különleges atmoszférát ad a játéknak. Nehéz letenni, egyszer elkezdesz játszani vele, utána ott ragadsz a képernyő előtt. Az irányítása nagyon stabil, nincsenek problémák azzal, hogy, hogy valami miatt éppenséggel úgymond idézőjelben szólva vagy a játék. Hát, hogyha hibázol, az eléggé érződik, hogy ott te hibád volt. A játékot kezdők és veteránok egyaránt a kezükbe vehetik. Kellő kihívást találhatunk, viszont ha valamivel nem tudunk megbírkózni, a játék segítséget nyújt és megmutatja mit tegyél. Adott esetben átveszi helyettünk is az irányítást, viszont ekkora jutalmunk csak helyebb lesz. Na majd egy picit bővebben is kitérek erre a dologra, meg hogy nagyjából a játék miről is szól. Most így elmondtam nektek pár pozitívumot a játékkal kapcsolatban, mondanék néhány negatívumot is, hát nagyon nem tudok sokat negatívumot mondani hozzá, de két dolgot ki szeretnék emelni. A két játékos módban közvetetten tudunk segíteni az egyes játékosnak, avaj, vagyis hát ami annyit jelent, hogy nem irányíthatunk karaktert, pedig ebben is rejlett volna lehetőség bőven szerintem. És egyes pályák teljesítése rengeteg időt emészthet fel, de kellő gyakorlással persze mindet teljesíthetjük. Én most jelenleg a hatodik világban járok. Az első négy világot teljesen kimaxoltam, tehát ott, ö, az összes csillagot megszereztem mindegyik pályán. Na most, hogy miről is szól a játék és mi is a feladat benne, mondjuk ebből már nagyjából ki lehetett találni, de azért elmondom. Ö, lényegében a feladat az, hogy csillagokat gyűjtsünk, amelyeknek a segítségével haladhatunk tovább a térképen, és a célunk ugye a hercegnő megmentése, hasonlóképpen, mint ahogyan ezt a Mario játékoktól már megszokhattuk, hiszen Bowser ismét elrabolta őt. A Mario 64 és a Super Mario Sunshine, valamint a, a Super Mario Galaxy 1, a... ez a vonal, amit gyakorlatilag a, jó játékok terén ez, ez a játék is képvisel. Lényegében minden ö, pályán el vannak rejtve csillagok, amiket meg kell szereznünk és az is meg van adva, hogy milyen módon juthatunk hozzájuk. Ezekhez különféle feladatokat kell teljesíteni. A pályák dizájnja egyszerűen fenomenális. Nagyon kevés játékról mondható el, hogy ennyire jó pályadizájnnal rendelkezik és nem csak az első pár pályánál ö, lehet ezt érezni, hanem végig az egész játékban. Ha értékelnem kell ezt a játékot, azt mondanám rá, hogy grafikára hogy 10 pontból 9-et. Zenére 10 per 10 természetesen, játékélmény 10 per 10, úgyhogy összesen átlagolva 9,6 pontot kap tőlem a Super Mario Galaxy 2. És aki még nem szerezte be, azt tegyem megsürgősen, mert kifejezetten imádom, és az elmúlt egy hónapban, amióta megvettem, nem tudok. Egyszerűen nem tudok leszállni róla. Az ára az e 19 99, 19,99, avagy 17 font 99. Sajnos már nem él a féláras kedvezmény, ami a, vagy az elsőra kerülése utáni első hétben érvényes volt. Ez az se annyira vészes, úgyhogy azt mondom, hogy ennyiért megéri beszerezni, és hogy tényleg ne csak a számat jártassam, és tényleg nem nektek azt, hogy milyen jó zenéje van a játéknak. Az egyik személyes kedvencemet meg szeretném nektek mutatni, ami nem más, mint a Starship Mario-nak a zenéje. A visorunk végefele járunk, és elérkeztünk a zenei részleghez, ahol kettő zeneszámot szeretnék nektek bemutatni. Elsősorban The Living tombstone tól a Five Nights at Freddy's songot. A The Living Thumbstone-ról azt érdemes tudni, ők egy háromtagú izraeli elektro-rock banda, tagjai Joav Kulfox Landau, aki a zenei producer, az énekes Avia Dorkolán és a gitáros Orko. Eredetileg egy szóló projektként indult ez az egész uh, Living Thumbstone, később bandává nőtte ki magát az előadó. A projekt célja a napjaink elektronikus dance műfajának ötvözése a rock elemeivel, a személyes élmények alapján írt szerzeményeik mellett különféle médiumok, mint például filmek, műsorok és videójátékok alapján is írnak dalszövegeket. A másik zenes amit meg szeretnék nektek mutatni, az egy saját szerzeményem, egész pontosan a Secret of Mana 2-ből a Povel című számnak a feldolgozása. Ez a szám egyike az első alkotásaimnak. Középiskolás korom óta foglalkozok egyébként hobbi szinten a zeneszerkesztéssel, Főleg videójátékok zenét dolgozom fel, de olykor elvétve saját útfőből is szerzek zenét. Erősen elektronikus hangzásvilággal rendelkezem. Ennek a számnak az alapja az egyik kedvenc Super Nintendos RPG-m a Secret of Mana 2-ből származik, melyet most sok szeretettel mutatnék be nektek. Következzen hát először is The Living Thumbstone-tól a Five Nights at Freddy's Song, utána pedig az én számom lernenboy tól Powell.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 Nem. Hallgatóktól hallgatóknak. Sajnos ennyi fért a mai adásunkba, ez volt a Gamer itt a szerefemen, Molnár Jánossa alias Lernamboyjal. Remélem, hogy tetszett a műsor, és bízom benne, hogy legközelebb is velem tartatok majd. Ugyanígy érdekes videójátékos hírekkel fogok jönni majd. Tartok játékbeszámolót is, és ugyanúgy lesz zenei részleg, mint ahogy most is volt. Legközelebb is tartsatok velem, köszönöm a figyelmet mindenkinek, kellemes napot, sziasztok! Szeretem, Szeged egyetlen hallgatói rádiója.